بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي, يا الله الله يا ربي, يا الله ابو اوجيو دي سانني برتينيو زلاس الله <سؤال> إن الحمد لله تعالى نحضره ونستعينه ونستعديه ونعيذ به من شروع الحسن ومن سيئة عمالنا من الله تعالى فهو المبتد ومن يدلل فأولئك هم الخاسرون لا إله إن الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقطة من لساني يفقه قومي ثم أمبه Mi smo govorili u našem prošlom druženju o poglavlju Meneširki i radetu linsani bi amelihi edunija. Poglavlje a, čovjeka koji želi svojim dijelima ovaj svijet. Ovdje je dalje autor spomenuo, kaže, a u sahihu prenosi se o debu Hureyre, ذا يبوستانيك صلى الله عليه وسلم لك تعيسى أبدو دينار تعيسى أبدو درهم تعيسى أبدو الخميسة تعيسى أبدو الخليم الخميلة إن أعطي رضي وإنم يعطى سخط تعيسى وانتكس كاجة أبو هريد ذا يبوستانيك صلى الله عليه وسلم لك نسرة نية ونأي كربو يدينار يدرهم и онай ко робује четворо рога стој одори а кому се да сртанје а кому се ускрати تقش طوبال لعبد اخذ باعنانه فرسه في سبيل الله اشعث راسه مقبله قدماه ا Kada se od njega nešto traži, ne može da se izvuče. Blago robu koju drži za uzda svoga konja i u ime Allaha upraši svoja stopala i svoju kosu. In kjane fil hiraseti, kjane fil hiraseti, o in kjane fil saaka, kjane fil saaka. I niste zene lehum, iniste zene, lem, lem ju zenehu, in šefea, lem ju Kaže, ako je na straži, dobro je čuva, a ako je u pozadini, dobro je osigurava, ako traži dozvolu, neće dobiti dozvolu, a ako se kod nekoga za nešto zauzima, ne usvaja se. Ovo je spomenuo autor, jel, u ovom poglavlja ovaj hadis i o njemu ćemo govoriti dakle večeras. Ovdje kaže fi sahih u sahihu. Ovdje se misli u sahihu kod Imama Buharije. Kad se kaže fi sahih, može misliti se kod Buharije ili kod Mustema ome. U slučaju se misli kod Buharije, znači u sahihu se nalazi ovaj hadis. te Ta'isa znači nesretanje, strmoglavljen i ovo je doba protiv njega. Dova, ali je došla u obliku a izjave. U obliku opisa njegovog stanja. Takav je i takav, nesretan je, propao je, strmoglavljen je. Ali se time misli šta, Dova protiv, kao da se kaže, da Bog da bio strmoglavljen, da Bog da propao, da Bog da, jeli, onaj ko bude činio tako i tako, odnosno ko bude rob ovih stvari. Abdu Dinar, Dinar je poznat Jeli, da je to zlatnik. A ovdje je Abdudirham, dirham je znači srebranjak. Pa svako ko bude radio neko djelo kojim želi nekoga mimo Allaha Tebara Teala u budijetu, znači u robovanju učinio je širk tom pogledu. Svako znači ko bude činio djelo koje se čini radi Ahireta a htio time zadovoljstvo ljudi dunjalu korist, obu ili ono, učinio je širku svome šta? obodijetu Jer je tada pridružio nekom stvoritelju, stvoritelja Tebarake, oteala. Bilo da se radi o njegovim standardnim badetima ili o nečemu drugom, što se radi, znači, čisto za ahirete. Ovdje kaže o iza šike o iza tukish, a Kada se od njega nešto traži, ne može se izvući. Ima jedno drugo tumačenje ovoga hadisa. Ili značenja, to je kada mu trn uđe u, u, u tijelo, šike, šeuke trn. Kada trn mu uđe, felentukiš. ne možeš ga izvući ni kliještima. Ode, znači, duboko, ode duboko, duboko i ne može ga izvući nikako. Zašto je to ovdje tako rečeno? Kažeš, nekoli samim u temije, ovo je hal i stanje Ljudi koji su u belajima, upadnu u problem, u nedać, ovi obožavatelji, ovi stvari, kada upadnu u problem, ne mogu se više tog problema riješiti nikako. Kao trn ne možeš izbuditi znači, ni kleštima koji ti ode unutra, tako ne možeš više nakon toga ni, znači, ne može se njima više riješiti, nedać je koja ga je, koja ga je, jel je snašla. Jer je nesretan i pa nije zaslužio ono što je tražio, niti se je riješio onoga što prezire, jer je rob, jeli, imetka Pa je opisano ovdje, a komu se da, zadovoljen je, a komu se ne da, ako mu se uskrati, nezadovoljen je. Uzvišen je Allah, da barak je odala, u Koranu opisuje, pa kaže, jednu skupinu ovakvih ljudi, pa kaže, وَمِنْ هُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي سَتَكَ I ima od njih oni koji ti prigovaruju zbog davanja zakijata. Pa ako im daš, oni su zadovoljni. A ako im ne daš, oni se ljute. Pa su znači, ovaj, gledaju znači tu ličnu korist i lični, jeli, interes. Pa je njihova ljutnja ni radi Allaha, njihovo zadovoljstvo nije radi Stvoritela, nego radi, znači, znači, I mjetka radi Dunjalog. I tako isto čovjek koji a, voli na primjer položaj. Ako mu se da položaj i mjesto, zadovoljan je. Ako mu se to uskrati, nezadovoljan je. Jer je braćo obodijet ili robovanje je vezano za čovjek ovo srce. Onaj ko uspije da ovlada tvojim srcem i da ga drži pod kontrolom, ti si njegov rob. Srce tvoje kome teži? Koga voli? Kome se pokorava? Ti si njegov rob. To je robovanje. Pa kada ti je čovjek sretno srce radi dunjalučke nekakve korist, iako je u tome sržba Allaha zaožel, ti si rob, znači te dunjalučke koristi. Ne smetano da čovjek voli dunjalučku korist, to nije sporno, ali je sporno znači da ona bude primarna stvar i da ona bude glavna i da se ona stavlja ispred ispred a znači Allahovite varake odala propisa i njegovog zadovoljstva. Ovdje, kada su pitanje ove stvari koje a, čovjek može voljeti, dunjalučke one se dijele u dvije vrste. Dijeli se, se jedna vrsta koju čovjek treba. Potrebna mu je ta stvar i ne može bez nje normalno živjeti. Njemu kao osobi treba. I nema smetnje, znači da osjeća ljubav u svoj srcu prema tim stvarima. Ljubav koja je prirodna. Kao što čovjek osjeća ljubav prema svoj djeti, prema svoj i tako dalje. I to nije sporno. A ima druga stvar i ne smije ta da bude vezan za tu stvar koliko mu treba. Ali ima druga, znači ta vrsta, a to je da imaju stvari koje čovjeku ne trebaju. I da se veže za njih, da mašta o njima, e to je znači, to je pogredno i može tako je li, postati rob ti stvari. Ovdje se kaže u Hadisu, tuba li abdin, tuba li abdin, blago robu. Tuba, kaže Ebu Saadat, da je Tuba ime od imena dženneta. Da džennet ima ime šta? Tuba. Da mu je to jedno od njegovih imena. A ispravno je da je Tuba, da je to drvo u džennetu. Da je Tuba drvo u džennetu. I to je došlo u hadisu. Ibn Vahba od Ebu Saeedar Hudrija da je poslanik Salasaleme upitan šta je to tuba, pa rekao drvu u džanetu, koje je, njeg, njegova, njegov, njegov, njegov, znači, njegov prečnike 100 godina hodan. Kaže, sa, njegovih, a, sa njegove krošnje izlazi odjeća džanetlija. Tu raste odjeća džanetlija. Ima Mahmed je zabilježio, hadisu da je jedan čovjek rekao u poslaniku s.a.m. kaže, Allah u poslanice kaže tuba limen Raake o bik kaže blago se onome ili tuba pripada onome ko te je vidio i povjerovao u tebe. Pa kaže poslanic sallallahu aleyhi wa sallame blago se onome kome je vidio i povjerovao u mene. Potom se blago, potom se blago, potom se blago onome kome je koje je povjerovao u mene a nije me vidio. Pa je tri puta šta ponovio? O, ovu blagodat. Jer oni koji su vidjeli poslanika i bili sa njim i živjeli, znači, razum nije ostavljao mogućnosti da ne povjeruju. koje god htio da koristi svoj razumije nije mogao biti da ne povjeruju. Ali oni koji su došli nakon toga i čuli za poslanika, kaže tuba, na tuba, sumna tuba ali men, a mene bi volim jeran. Jer onima koji su povjerili u mene, a nisu me vidjeli Pa je rekao ovaj čovjek kaže posljeća, a šta je to tuba? Kaže tuba to je drvo u džennetu koje je 100 godina, znači njegov prečnik je 100 godina hoda i izlazi odeća dženetlija sa njegove krošnje. Ovo je od blagodati a na što možemo uz ovo dodati hadis kod imam Tirmizi da nema ni jedno drvo u džennetu a da njegova krošnja odnosno njegov stablo nije zlata. Možete misliti koliko je, ako je sto godina hoda, znači ovo drvo je kud kamo veće od, od dunjaluka, možda desetinama puta veće od dunjaluka, jer je prečnik zemlje koliko, jedanest hiljada prečnik ovako kroz zemlju, ali okolo zemlje je 44 hiljada u nekim sadistama navodi jahač da to jaše. Kada bi izračunali koliko jahač može prejahati, brzog jahanja kada jaše, koliko može prejahati, ispalo bi znači da je ovaj desetinama puta, ovo drugo desetinama puta veće od, od naše zemlje. Iako mi ne možemo znati pravu njegovu ni veličinu, ni vrijednost, tako deli, ali nešto ogromno. To je jedno od džernetskog, znači jedno trvo od džernetskog drve. Ima kod Ibrug Jerira predaja uh, ova u kojoj u Oh, Ibrumu Kaže da je ovo drvo u džemnetu, da jaše jahač ispod njegovog vlada 100 godina ne može ga preći. Kaže, njegovi cvjetovi su tanka odjeća, a lišće su kao ogrtači ove abaje ili odjeća koja se omotava oko čovjeka. Da je njegova zemlja od kjafura, od posebno nisa, a da je blato od miska ispod, njegovog, ispod kod, kod njenog stavla, kod korjenja, izviru dženecke rijeke od mlijeka i od vina i od meda. I da tu se sastoji dženetrije. I onda je spomenuo jako dubu predaju, znači čudnu, koja, za koju Ibn Kesir, kada je govorio u, u, u tefsiru riječi Allaha Tebara Kevoteala, eladine amenu wa aminu salihat, tuba lehum wa husnume ab. Oni koji vjeruju i rade dobra dijela, njih čeka divno prebivalište. Ovdje je spomenuto u Kur'anu Tuba, spomenuo ovu predaju kaže ovo je jako čudna i neobična predaja. Znači neispravno. Čudna i neobična predaja. I to je najvjerovatnije pokupljeno od Israiliata. A ovo je vidlom u nebi i Kjabel Ahbar su poznati po čemu? Po Israiliatima. Poznati po Israiliatima i zato kada dođu ovakve predaje, pitaju se dobro dakle, kako on mogao to kazati od sebe. Tako nešto u džemnetu, kažemo, nije kazao od sebe, to se je prepričavalo od Israilijata, pa je to vjerovatno znači spomenuto, nešto u tom kontekstu i Israilijata je u ome kontekstu zabranjeno znači ovaj, uzimati kao argument, niti u njih vjerovati, jer oni su znači, došli od beno Israila, a ovi su dodavali, uduzimali kako je kome kako je kome odgovaralo. Kaže Khalid Ibn Madan da u džemnetu Ima drvo koje se zove tuba, kaže da je da na njemu imaju ovaj mjesta ili kaže mi ju dojke odakle doje djeca koja umru kao djeca mala, dođu tu i kaže tu će se hraniti. Čak i ona kaže djeca koja su kao pobačena bit će u rijekama i tu će se kaže ovaj, nalaziti dok ne prozivi, proživi uzvišeni Allah a imeće 40 godina kada i proživi. I ovo isto, najvjerojatnije došlo od Israilijata, jer je svično tome, nema od poslanika, samo sve ništo što bi mogo potvrdi ovako, je li znači? Kaže, da li ehad bi anani farasihi fi sebi koji drži uzda ili uzde konja svoga na Allahovom putu. Ovdje je znači spomenu, znači konkretno džihad. I borba znači, je li na Allahovom tabarake, hoteana, putu. Im kjane fil hirase, hirase. Ako je na straži, dobro čuva stražu. Znači, neće biti nemaran, nego obavlja svoj posao i zadaću zadatak koji mu je povjeren i zna da čuva, znači, ostale muslimane, pa se neće, znači, s otim poigrati. I ovo je došlo u arapskom jeziku, ako je na straži, onda je na straži. Ovo je došlo kao pohvala, onome kao obavlja svoj posao kako treba. Tako se u arapskom jeziku obično kaže. Kaže, ili kod da se kaže, on je, ne znam, ako radi onda radi ako radi onda uradi steci dakle može se i može se i na našem jeziku ukazati taj taj smisao to značenje al tako kažu in kanif al hirasati fa huwa fil, hirasi, fil znači uradi taj jer po Allah te barek ta voli kada neko radi posao da ga uradi šta kako treba znači da ga uradi o ovaj muški, mushki što mi kažemo i da amele ahadukum amalan falyutqinah kako došh hadis u hadisku, Ajše jer kod imama uh, pejhak je u šoguliman, Allah voli kada neka od vas radi posao, da ga radi kako treba. I zato taj nekakav posao, ovaj krnjab ili nešto onako, samo da otpadne od, od ruku, to je, znači, neispravno. Kaže, ojn kjane fi saka, saka. Saka, to je, to je zadnji dio vojske. Bio je čovjek, jedan saka koji se zvao, Uh, koji se zove vojisti Saka i on uvijek biva zadnji. Ide ako od vojske nešto ostane, ne znam, ostane, ispadne nešto nekome, odratnog plijena, izgubi se, deva se sešto tome, on ide nakon toga i kupi to. Pa je ovaj bio u pozadini i čuva koga? Vojsku. Što ukazuje na njegovu iskrenost. Dakle, on nije negdje gdje je isturen da ga svako vidi i da ga hvali. Nego on je na kraju, niko ne zna za njega, i ali on je, znači, on čuva lejekoga, muslimana. Pa je ovim Ovo je ovdje dokaz da ovaj rob svojim dijelom nije dio šta? Ni dunjaluk, kriti da ga neko pohvali, nego znači, jer mi govorimo tome da od širka šta? Da čovjek svojim dijelima traži šta? Dunjaluk dijelima koja se radi radi ahireta da traži šta? Da traži dunjaluk. jest. Kaže, a ako zatraži dozvolu za ulazak, neću biti dozvoljni. Gdje je ulazak? Kod vladara, kod ne znam, namjestnika i tako dalje, obično su ljudi dolazili kod vladara i tražili šta? Ovaj, gdje će? Dolaze i žali se. Imao je vladar jedan dan kada prima žalbe, dođu ljudinji stotinu i svako kaže, ja se želim od toga, ja imam to i onda on to rasporedi, znači, preko svojih kadija, preko svoji organa i izvršne, znači, ovajte vlasti i nakon toga on rješava probleme ljudi. To je nekada bilo, znači, kod, danas je to, jeli, ovaj samo mašta, a, Saddam kada je bio u vreme njegove jeli, imperije on kada je htio da ruča on imao 70 dvoraca i u 70 dvoraca se pravi ista hrana isti se ručak kuha svugdje niko ne zna gdje će on ručiti znači na 70 mjesta se priprema ista hrana i on onda odluči samo taj 1, 2, 15 18, 32 on odluči gdje će ručati ali je svugdje ista hrana pripremljena a niko ne zna Da ne bi eventualno šta, kakav zlonamirnik? Ja na on mu kakvo zlo, jeli? Pa, ovaj, šta će onda Dunjalot bez njega, jeli? On je danas ispao lav kodarapa. Šehid. Ispao, ovo je, znam, nije boljeg insana bilo. Insan koji se borio cijeli život protiv Allahove vjere, na naš se borio, borio se onih protiv šija. Nije se on protiv, protiv šija iz povoda vjerski, nego zato što se je bojao za svoju stolicu. Zato se borio protiv njih. A nije zato što prezir je I borio se isto tako su ni mučili, ovaj kad kada izgubi ovaj Suniski onaj klub tamo ono, na nogometu dođe stave noge u vodu toplu ovim igračima, malo ih pro, pro, pro, proključanjem, malo ova voda i onda im onda im čupaju nokte. Ovaj kao kazna jel, da, da ih ih prevaspitaju zato što ne igrali dobro. Nisone nikada borili se za za Islam i za pravog muslimana. I jedanput pogine i onda mu šta? Ovaj biva shahidi, biva lav. Muslimana. Mi se mame, ne kažem, oni čovjek izgovori šahadat na kraju islama i kao oni koji ne vjeruju nikome u njegov islam dok mu ga on ne potvrdi. Kažu nije on, do, i dokazuju kako Saddam nije preselio kom ustama. Čovjek izgovori šahadat na kraju islama, može se šta u njegovom srtu, to ili njega nego gospodar od zdra znači, kod da se znači zađe rješenje njegov je šahadat i ovaj njegovo pokajanje i to je kod nas dovoljno da se sudi čovjek kom ustama, da mu se čuje razaklanja. A njegov hi sad je kod Allahate barake. O te pa ovaj kada zatraži ulazak kod nekoga od vladara, nema, uvijek su mu vrata zatvorena, zato što je šta? U njejim u očima prezren ovaj i, i nepoželjen, što ćeš nijeli u, jel i kod mene. Pa mu ne dozvoljavaju ulazak. Jer on nije od onih koji traže začiniti vlast, niti bilo šta drugo, nego traži Allah, te kaj tada zadovoljstvo. A kaže, ako se za nešto zauzima, neće se usvajati. Ti, zauzim, on se zauzima za nešto, Ali to što se zauzeo, jel, da se zauzeo neko od uglednih, to bi se usvojilo. A on je kod Allaha odabrani rob. Pazite, on je kod ljudi ovdje prezreni. Ali je kod Allaha te barak i otala odabrani, jel, rob. Kao što je došlo u hadisu kod imama Muslima i Ahmeda i dubio da da je poslanik svala sveme rekao, ponekad čovjek uprašen koga ljudi zatvaraju, zatvaraju mu vrata u lice da je Allahu iskreno nešto uputi i da zatraži, Allah bi mu to dao. Šta god da kaže, uzvišen je Allah bi mu udovoljeno njegovoj dobro. A on je kod ljudi prezir. Nikakav. I zato je loše braćo da čovjek sudi, da čovjek sudi, znači po nečijem izgledu vanjskog, da nosi hokum. Može čovjek po svojem vanjskom izgledu, po ponašanju, po izgledu i tako itd. da ima mahanu, da ima stvar koja je prestup šerijatski. Može biti. Ali ne može to biti konačni hukm i sud čovjekovog islama, njegovog imana na osnovu te njegove, ne znam, čovjek došao na jednom mjestu, desio se problem, on je digao glas, počeo vrištat, galanti i tako dalje. To nije dovoljno da se donese o njemu hukm i sud kako taj čovjek, kako je slabog imana, kako ovakav i onaka. Šeitar može svakoga premaviti. Može biti od pokazatelja I manjkavosti određenih stvari, ali ne može znači nikak, nikako biti konačan sud i konačan hukm, jer niko ne zna šta je jeli u ljudskim srcima i kakav, kakva je njegova ljubav prema Allahu i prema poslaniku, s.a.l. a.l. Imam Ahmed biloži od Osmanu, radijallahu ta'lanhu, da je rekao, a Osman je bio tada na Minberi državu hutbu ljudima, i rekao je, kaže, čuo sam poslanika, s.a.l. a.l. da je rekao, jedna noć provedena na straži na Allahovom putu bolja je od 1000 noći provedenih na kıyamu u namazu i u postu. Da čovjek po noći plaňa a podanošla post, jedna noć je bolja od 1000 vakvih noći. Jedna noć Allahov put. Ovaj hadis neka ulemae prihvatila ga da je dobar, ispravan da je hadis daif. Ispravno je da je hadis ne ispravan i da je slav. I prenosi se od Ebu Horeire kod, kod Buhari u Sahihu, da je jedan čovjek došao u poslaniku, i rekao, kaže Allah, poslanic, kaže, u put ima na dijelo, koje ako budem činio, ima ću nagradu muđahida na lahom putu. Pa mu kaže poslanik, možeš li kad krene muđahid na lahom putu, kaže, da uđeš u namazi da staneš, i da ne prekidaš, dok se ne vrati. I da postiš, dok se ne vrati ne jedeš, ne piješ i ne prekidaš namaz. Možeš to. Kaže, Allaho, poslaničko to može, to niko ne može. Kaže Ebu Horejde, nakon toga kaže, muđahid na Allahovom putu, kaže, njegov konj dok se napasa, on ima nagradu. Dok se konj napasa, negdje on ima nagradu. Tako je rekao Ebu Horejde, radi Allaho te Allah. Ovdje je poslanica je li fijao ukazati na odliku džihada ili muđahide na Allahovom putu. Ovdje na, na kraju ovoga imamo nekoliko mesela ili pitanja koje je spomenu autor. Prvo je da čovjek želi duňaluk, dilema koja se radi zahile. To je jako bitno. Da reko neស្pati da ne smije raditi kao profesor u školi za platu ili kao radnik u metalnoj industriji, tvornici za platu, isto je o tome. Traži šta? Traži duňaluk. Može ustojmete nagradu, želi da prehrani porodicu i tako dalje. ali čovjek radi isto za ta, šta? Za taj duňaluk da ali ovdje se govori o činjenito stvari kojima se traži šta? Allahovo zadovoljstvo i koje su dijela ahireta, a ti ih radiš zašto? Za dunjalog. Pa se prikazuješ ljudima da želiš ahiret, a u stvari želiš šta? Nešto drugo. A ima neko ko ode u fest ko radi da dođe tamo i da kaže ovaj, prvo što dođe, kaže želim ahiret. Znači, to nije sporna stvar, je li tako? Svakome je jasno da ko radi, znači želi znači, tu platu i ono zašto, je li? Zašto radi? Ali stvari kojima se žele... Prvenstveno, akhire, da je čovjek radi i radi dunialuka, to je pogrošen. A tefsir iz sura, ajeta iz sura Hud, men kjana yridul hajata dunia u zinataha, nuwafi ilihim a'malahum fiha, wohum fiha la yubkhasun. Ulaike al ladina leysa lahum fi l-akhirete illa al-nar, wahabita ma' sanahu fiha, wabatilun ma'kanu ya'manun. Kao što smo spomeno u našem ili prošlom predavanju, oni koji budu tjeli ovaj sve duniališki, mi ćemo im dati a u njemu ono što će dobiti jeli, i neće mi biti ništa u tom pogledu uskraćeno ali njima na ahiretu samo vatra pipada i uzaludno neće imati nadvore za ono što su činili i uzaludno će biti ono što su radili pa smo o tome, jeli, a eto govorili u našem prošlom predavanju ovdje da je čovjek nazvan robom dinara i robom dirhema i Hamiza i katife jeli, da je nazvan robom ovih stvari a a vidit ćemo kako biva robom ljudi u našem narednom predavanju ovaj, kako biva čovjek, kako robuje ljudima, nazvan je robom zato što mu se pokorava. Zato što mu se pokorava, odnosno zato što je ovaj a, a, a, a, uzeo je znači te stvari da im bude pokoran mimo stvorita te, te vanake, evo te amo. Četvrto, tefsir ili komentar da je, ili pojašnjenje To su znakovi ili simptomi da čovjek se raduje kada dobije, a kada znači, ne dobije, da se ne raduje. I ovo ovaj je došao jednom hadisu, da je poslanik Salosanem rekao da će doći vrijeme kada će čovjek dobiti stotinu dinara i ostati ljut. Stotinu dinara nekom dao ovako hiljedu dirhema, dati neko hiljada eura i on je ljut što je dobio hiljada eura. Što ni bilo 10. To je takvo vrijeme, znači, da će ljudi toliko biti, znači, ovaj dezati se za taj dunjalog i kaže dobije stotinu dinara, to je bilo, znači, i braćo velika para, stotinu dinara velika para, bilo njihovo vrijeme, i da će čovjek pored toga ostati ljud. Jeli, čini se da je to malo. Taj se on tukis, nesretan je i strmoglavljen, i zaista je takav čovjek nesretan i strmoglavljen, koji, ovaj, živi, i sav mu je cilj, znači, jeli, ovaj dunjalog i ovaj svijet. Oida šike, fren tukis, A kada mu trn uđe, kao što smo spominjali, nema više, znači njega kad zadesi nekakav musibet, on umire u tom svoj musibetu. I ovdje, dakle, sedma stvar, pohvala muđahida na Allahovom putu, sa ovim osobnama koje ima. To bi bilo znači nešto o omoj poglavlji. Allaho te ala nemo, sali lalama, ala libina muhammed, i džemlama. Ako ima već pitanja vezani za ovo smo govorili, mimo toga, bojno. U kojoj knjizi? U kojoj knjizi? Ovo što ste vi napisao. Svijet snova". Čudesni svijet snova. Pa čudesni svijet snova, ova je knjiga koja je sad u pripremi trenutno za štampu, znači radi se o... Ja sam gledao, znači na našem jeziku našto izdavanje ovih iz sanovnika. Snovi su, brat, sastavni dio vjere. U smislu, jeli, da su snovi dio poslanstva, kako došlo u hadisu poslanika, s.a.v. I... Ne treba se oko toga, znači, onda igrati. Ima mali, kada upitan, može li snove tumačiti, jel, onako, kako, kako ko želi, kaže, zar se poslanstvom igrati. To je dio poslanstva, kao si igrati poslanstvom. Je li tako? Pa vidio sam tamo stanovnike, pa ljudi dolaze, pa stanovnike otvaraju, pa tumače snove, a snovi su, znači, tematika ovaj, ko bi htio pisati o snovima, i u šeitanima, i u džinima, i u ovome, i mogao bi, ovaj, biti, ovaj, za kratko vrijeme veliki biznismen prodavati knjige i raditi svoj Ljudi samo mu daje nešto o džinima, o a u stvari ne shvataju tu tematiku. I onda čite i značite sanovnike i tumače šta? Snove. Tumačenje snova je, braću, jako teška oblast. Jako teška oblast i za tumačenje snova trebati od Allaha za ođel nadarenost prije svega. Jer je to jedna od rijetkih nauka koja se ne može ili jako teško se može naučiti. Fikmoš on sjediš i a kino sjediš i učiš tako takove AHT 10. Kak kakš ti ovaj kako ćeš ti tumači snove. Kada tumačenje snova ovisno je da li je taj čovjek koji je ustio snove, ustio i u istim snove ustaje u proljeće u jesen. Isti čovjek ustaje jedan stan u proljeće i u jesen. Na dva različita načina se tumači isti sam. Jedan stan, jedan ovaj čovjek radi zidar, drugi je ne znam, bravar. Treći je, ne znam, Tesar. Sve trojica usnio isti san, svakom se tumači neposeban način. Jedan usnio san u Mek, a drugi usnio san u Bosni, razvoj se tumači. Jedan usnio a vruću vodu, leti. Vruća voda, leti je azab. A zim je vruća voda, blagodat. Nijemate. Sve sve, gdje si usnio ima, ima tamo, znači ja sam objašnjavao šta to utječe i sve na koliko ti faktora ima, znači da se ne može ovaj, pojmit koliko faktora ima, nije isto da usnije stan vlada, ali da obični čovjek i da se tumači. Sve sto razgovi, način tamo, znači ja sam spomnio desetine, da ne kažem stotine imate snova ovaj, kroz knjigu i na kraju imate posebno, možda oko, mislim, 150 ili tu negdje. Snova, od snova selepa. Da vidite kako su oni tumačili i kako je njihovo tumačenje vezano za što? Za, za ovaj... Za, za, a, ta stvar koju su usnili, ima znači veze sa onim što tumači. Ha, ima veze sa onim što? Što? Tumači. E, muž kaže, ženi, žena usnio... Ovaj, žena kaže, suprugu, usnila sam da ti je auto probušeno, da ti, da, da ti je auto leglo na zemlju. Sve četiri gume ti probušeno, ja tako usla. Kaj možeš tumačiti, kaže, jajce oženiti. To je tumačenje, jajce šta? Oženiti. Kakve veze ima ženitba sa, sa probušenim gumbama i palo auto? Igra znači i sa snoj i sa tumačenim snova. Tumačenje snova ima svoje pravile, svoje principe. Pa su, znači to htjeli i znači ovo nije klasični sanovnik. Usnio sam zmiju šta je zmija, usnio sam ruću vodu šta je voda, usnio sam ne znam veliku rupu šta je velika rupa. Nije po abecednom tomu, nego je znači pravila i principi tumačenja snova i onda smo spominjali vidjenje uzvišenog Allaha u snu. Što je predmet nepoznance kod mnogih ljudi, da se uzvišenog Allah može vidjeti u snu. Pa što pomjali zači vidje neposlanika, kazao se našem ustopu. Vidije drugi poslanika po vidje ne meleka, pa znači imate raznoraze stvari koje ćemo išao tala moći pročitati ako Allah dade da to da taj projekat znači bude uspješno završen. Jesam. E knjiga dobra za hedije, ne znam koliko je knjiga, breće više naučnog karaktera ko želi znači da svoje da da da da sebi otkloni sumnje i sumnje po priliku tumačenja snova mislim ko bi pročitao tu knjigu da bi mu jasno kako se snovi tumače i to mu je dovoljno. neće znači ići kod ko jednog naleti i kako ti onaj ima kome trebaš govori snove kome ne trebaš ako ne znaš šta je šta ćeš kazati ako ne znaš protumačistan šta ćeš kazati da bude taj san da čovjek nema od njega štete i slično tome jest jer je, jer je san kako je došao od poslanika sa oseme ovaj da je san, A, a, a, na a, no, no na nozi dok se ne protumači. Šta znači na ptičoj nozi? On je takav znači nestabilan je. Ptica kad stoji samo dok nešto šum, ona je odletela, al tako. E takav je san, on je na ptičoj nozi nestabilan, neće se desiti. Dok se ne protumači, kad se protumači, i do što godisu da je san, san onome koga prvi tumači. Pa onda te baš da od ko će tumačiti san. San je Ono prvi i odeš najvećem svome neprijatelju ili čovjeku koji te ne može organski tako ili ovome ili onome i on ti potomače sam na najgori način. sam treba tomačiti uvijek na najlepši način, a ne treba se sotim baviti osim onaj ko zna tomačstvo. Možda, možda ako bude bilo prilike, možda kasnije, početku nove štolske godine, da održimo možda, ja sam da par predavanja održimo na tu tematiku. Znači, to je bitno bitno je govoriti o tome jer ovaj ljudi su u tom pogledu ovaj danas imate posebne one, one emisije ljudi ovaj prestan tumače nove preko radije, preko televizija e sheikh ja usla to i to kaže tako i tako dalje ti šta su usla to i to tako i tako ne pitaj gdje si, šta si po zanimanju, ni ko si, ni ovaj, kakva si, kakakva je tvoja vjera. Nije isto da usnije čovjek fa, imno, imno, imno ovaj, sirine sjedio. I došao mu čovjek, kaže, usnio sam da učim ezan. Kaže, hejr, obavit ćeš hađ. Sjedi dalje, dolazi drugi i kaže imu sirinu, usnio sam da učim ezan. Kaže, hejr, ništa. Kasuj kada je otišao, kaže, bit će mu kaže on je lopov. Jedan testis i sam na dva načela. Pa kaže dobro, kako je prvom pretomačom? Kaže na prvom sam vidio na njegovom licu sam vidio tragove bogobojaznosti, pa sam to pretomačio s fodor rečima Allah te baraka utera wa'adhni wa'adhni fi nas bil haj yatuuka rijalun wa'ala kulli damin yatiina min kulli fajin I ogla si ezan je u jeziku, jeziku oglašavanje i oglaši ljudima hadž dolazi četi. S raznih strana i raznim jahalicama. A kaže o ovome drugom, kad sam ga vidio kakav je mutan tip, i da je to čovjek, jeli, vidiš, oči ko, kaže protumačio sam to s hodno riječima, vaedzenemu aedzinun, ejetuhen iru, innekum nasarikunu suri Jusuf, i kaže, oglasi se mu jezin, o karavano, kaže, vi ste kradljenici. Jedan taj isti san, vojtci ljudi tumači po izgledu. I tebi čovjek priča tamo iza onoga e, je li priča iza zavije, ne vidiš ga 1000 km udaljen, šta je usnio i ti mu tumačiš pojma nemaš jer ko je čovjek, ništa je ni gdje ni kuda. igra sa s Ali je to, to je toliko posvećeno da ljudi jedan na drugom gore na sjede i slušaju kako će kome biti pro tumačen san, on stvari ko je taj ko tumači san. Dobro, da se možda pit što ulema pisala sa Jesto, vema je pisala stanovnike, to su od pravila ili od značenja može biti to, ali nikako fiksna i ništa drugo. Ibn Arabijel Maliki kaže, žena se u snu tumači na hiljadu načina. Žena se usnio na snu, ima hiljadu tumačenja. Kako što sad pogoditi pravo? Hajde mi reci. I pogodiš ti sebo, dobro jedno. To Do, dobro jedno. Na osnovu čega si ga odabro? Po kom pravilu, po kom kalupu i šablonu ti ono što je dobro to mišljenje? Po kalupu svoje duše. Drugo što taj bile pašije da beberiš, da tako. To ti je to. Zato se oti treba igrati. I to je bio jedan od razloga što je mene naveo, znači da napišem ovu knjigu koja možda nije bila primarno nešto o čemu treba pisati, ali ovaj eli ponekad insan dužan da govori da priča onome što ne bi volio možda govori ili da ostavi što je ovaj bitnije, a da se zaposli sa bitnijim. Jeste. Da bi nema veze, oi vaše smo Ako vidiš, na primjer, uh, zmiju ili seta ili glava ili nešto da kao brili su stare babi rekli to, sve, to je te kad vidi šta te nešto učiniti. Stare su ba nešto čitali Hadžija. A zmija zmija kod tumača snova predstavlja slabog neprijatelja. Kad usniješ zmiju zmi, imaš nekog neprijatelja koji te ne može naučiti. Slabo nešto. Ali je neprijatelj jest. Alambola je simbol snage i jeli ovaj. Tako da je kažem opet to je Hadžimam imamo opća pravila za opće stvari znači koje je sve da znači tumačeni snova, a to ovisi od čovjeka do čovjeka. ovisi od čovjeka do čovjeka, ovaj ko je usnio i, kako, i kada je usnio i koje godišnje doba je usnio i sve se znači to razlikuje i kako jer su ljudi tumačili, ovaj tumači jedan star na dva različita načina. Pa kaže je je kaže, prije si mi ga par njeseci protumačio drugačije. Jeste, kaže, tada je lišće cvjetalo, a sada listovi suh padaju. Pa da ga sad tumačio ovako, a prije da ga tumačio ovako. Pa je to razlik. Može nešto različito se pitati, osem... Može, hađija, šta god ti imaš pravo da pita što drugi nemaju. I ja i smo hađija bili cimeri ovaj, na hađu i zato hađija ima pravo koje drugi nemaju. Ovaj pitanje e, se kada je putovao i skraćen namaz koliko dal, daleko otišao od Medine da pravo e ima pravo skratiti namaz da vidimo hadis na što ovako daljina nema hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve nešto konkretno znači koliko je on putovao da imamo jasne hadise koliko je putovao on bi kratio namaz čim iziđe iz Medine azul hulayfa ili danas A bar Ali, a, to je odmah dok izviješ iz Medine. Znači danas je već Medina svojim onim građevinama i svojim objektima došlo do, skoro do... Kad izviješ iz Medine, do Mika'ata nema nema prekida, nema pustinje, sve su kući. Oval. I to bi već je odvar raki'ata. A u Medini je klanio poodne četiri, tu dok izviješ Zulhu iz lef klanio dva. Pa čovjek kada krene na put, Kada čini učenja kada je 88 89 km, neki kažu 85, kod Anefia 96. Da krene taj put, nije ti taj put dalinu. I iziđe iz svoga mjesta boravka ima pravo da krati. Pač znači, ti sad kreneš odavde za Salzburg. I dok si izišao u Amburan Selden odma staneš ono parkingalište i ovaj Panjaš podne, izišao iz prie podne namaza kad si gore easy show, kad si show došo iz gore jedan sat, taman vrijeme podne. Staneš, pročiš, šezan, plañaš podne i kindiju i nastaviš. Jer ti nisu linci, nisi više mjeska. Zato me tera da da te, e, napitam je e, ovako puno kaže 88 kg, to je A sinoć sam slušao jednog e, ovog čovjeku kaže 6 km, kaže a iz to znači šestova borov kad je boram, imaš pravo skvadet nam. A vaje dan imamo pomisao da je on bio kao gost. Kaže ja sam imao isto kaže debatu sa jednom mođem tako na jednom mjestu nismo bili daleko od mesta boravka u, u Švajcarsku. Kaže, on je stvarno od dva rekata ja opet kaže sam se plašio ja sam planirao če, normalno četiri rekata kaže jer ima neka tomače tri dana tri noći kaže ako nije u kilometru kaže bi da su dali što to mjesto bora onda imaš pravo da nama zato on tako promače sa. Zato met to na bora da te, te pita ne. Ja sam... Ispravno je, tama hadjalat Ispravno je, znači kod većine uleme, kod većine fakiha, oni su ovo procjenili znači na razdalin. Ima neke uleme koji kažu to nije određeno razdalinom, to je poodno običajnom pravu kako kod, kod jednom podeblju, kod ljudi kako gde dali nešto put ili nije put, to se ocjeni. Na primjer, sad da kažeš ja idem Kaže ženi: "Ženo, sutra idem na put, putujem." I žena ti kaže: "A gdje ideš, Hadžija?" Kaš idemo u Vel's. Kaže: "Pa Hadžija, kakav ni to put? Kakav Vel's? To ti je tu pred jeli, ispred nas. Vel's je tu, komšije su nam. To nije put." A ti kažeš: "Ženi, ja idem sutra na put, idemo u Grac. Pa neć ništa kažeš, je to taj put do Graca, al tako. Kažu to je obično pravo. Ovo kod mene lično, govorim o sebi, najispravnije ono što je Lema procjena na kilometar, to je stav većine, znači u Leme, ta neki oko 85-90 km negdje ako čovjek putuje. Znači da krati, uprotivno da nekrati to je stav izrazi te znači većine uleme. I to je bolje i preće. Ako ovo da bere neko drugo, a to da je čovjek ako putuje 6 km, 6 km nije put ni u običajnom pravu, ni, ni nigdje 6 km. Ti 6 km kreneš da ne može doći ni, ni do Anskeldera. Ne, sad do pješke je dosta 6 km. Sad treme na pješačenje. Sad neko pješač i hađija do džamije 6 km. Ima džamiju, neko daljem sat vremena pješači, nije bilo gdje nema džamije, znači ako ja dođemo džamiju 5 6 kilometara hoćeli ja ovaj hoćeli ja krat da maz u toj džamije, e onda ima praće skupina koji su sidalio odavde 6 kilometara, al tako. Znači trebate kratili od skupa na ovaj. Ja ja da da stanujem 6 kilometara. Bravo, ne, nije, nije to put, bez obzira što je jeste da to može biti daljina, ali nešto da je udaljeno je jedno, ali da je put da se tretira putem to je drugo, jel'o redio? Jesam. Najviše se ovaj srce ona va o sam 35 to je od 80 ta procjena je došla Hadija od od postupaka ashabaja i onoga što su oni govorili iz e, neki hadisa što izvukla ulema jeli od od ovaj od poslanikovisal se izlazak ajde kratio nije kratio odnosno od toga u protivnom jasan hadis nema. Kome hoćeš reći da je rekao, e, dobro ti kažeš 35 daj im jasan hadis par nema. nema. A nemaš niti koji kaže 6, nema ni onaj koji kaže 20, nema ni onaj koji kaže obično pravo niko nema jasnog argumenta a ako je izrazi ta većina na nečemu složa se u leme, a niko nema argumenta, onda je meni preče da slijedim ono što je većina uleme se složila. Jel u redu? Znači imamo ovako. Niko nema ispravnog argumenta jasnog. Ali se većina izrazi ta većina u složana složa na nečemu, onda je to nam preče da to slijedim. Jer tako? Jer meni je dokaz da slijedim ovdje šta? Većinu. A šta je tebi dokaz što slijediš manjinu? Možda što ti o tome olakšica. Tako da je ovaj da je to kraćenje ako, moga, ovaj, ako čovjek planira ovaj put i onda kad iziđe iz mjesta, znači ne može kod kuće. Čovjek sada kući, kaže, ja krenem na put, ti ideš sad dol, kreneš na Kosovo i kažeš ja spojiti, evo, podne na ženo, spojit ćemo podne i kindiju i krećemo. Kažemo, ne možeš. Moraš klaniti podne, a i kindiju klanjaj dole kad dođeš negdje u Maribor, kad dođeš u Zagreb, već gdje se stigao, iskrati je. Nije problem. Ali tu zajedno ne možeš. Rec, Tamo, malo no, to neke vede sa onim čovjekom skupaju zekijan, da, da mu dadi neko drugi, je li to, to, to njegova baoštava i, i ti što pite, je sve njegova? To se za, zavisi sada, znači, kome on došao da pita. Pa nam. Da li on došao da pita, da li to firma radi, pa želi da mu to firma uradi, Ili je došao vama radnica da vi to njemu privatnom radite? Vi ste, vi ste ako šefa radnici. Eto kakvi ste. Vi ste ako radnici i došli ste na njegovu bauštelju. Jel u redu? Došao je čovjek, pita vas, može li se, možete li vi to meni raditi? hoće da nas dvojica to radimo, trojica koju radimo, hoćemo. dođi nam posle rada vremena pa ćemo razgovarati. Ne imaš pravo značaj za vreme radnog vremena na šefu ovoj baušteli, to je pro nevjera znači njegovog rada, A nakon toga, kada on dođe i nakon toga dođe i razgovaraš, ti sa njim pogađaš, to je mimo radnog vremena, nakon što je završio, on došao tebi i pogađa s tobom. Ha. A vje, obično ljudi koji tako dolaze, vole da jeli, da im ljudi radi to privato nego da rade firme, ali tako? jer ga ispada puno skupljeno. Pa ako je čovjek došao, znači vama da radite, reci, ako želiš da mi to radimo, mi kao radnici, onda nam dođe posle radnog vremena i ne možemo sa do nešto priče. I odgodiš ga. Znači, do kraja, kad završi radno vrijeme, ti is sada slobodan. Posle radnog vremena sjedim sa njim i dogovoriš posao, nemao to meniš, ali nisti uzopiruo njegove pravo. A on ako želi šefa, on je vidio broj auta i vidio je broj firme i on zna nazvat firmu. Nikome ta firma nije skrivena, nego on došao od tebi da mu ti to uradiš privato. A ti nisi na, šef, znači na bavuštali šefovoj pogađao ti u vrijeme radno vrijeme svoje da pogađaš, znači ovaj... Tako da posle radnog vremena ne vidimo to, ako Bog da smetlje, da Ima, e, e, još jedno u vezi za ženjene kose. Ove, e, ja sam e, čuo neku uvojču, kaže, ona žene koje nose to s punčom, ne, znaš, ono kako skutjava, kako se toga. Kaže, neće e, e, ču, e, čuti miru sa ženjaka nikad, ali ja, ja hoću da znam jer Oni što su pokrivene pa imaju punć ili samo što su otkrivene pa imaju punć? To su hađija koje su pokrivene. Aha. Žena koja je pokrivena ima ovdje gore kao grbe deva, to se za nji odnosi. Aha. A onda koje su otkrivene, one imaju dva musibeta. Ona Aha. ima i grbu i otkrivena. Ona je, znači, to je poslanik... Jer ja, tu sam... ja, ja, znaš kad smo biti u hađu, biće ako se vidu kako je mo. Nisam se ništa zagledao u Hadija. Ja, ja ovaj, nešto... Molim. Kad vi... pa to jest ovaj su gledale, ja sam vjerovatno bio ovaj zaposlen. Ja sam odmarao. Baš baš to reko, vidiš, ja znam taj ja znam taj taj Hadiz, VPN-a. da je Hadisali. Onda, Znaš kako, treba, ona se uredi, ona bi se malo uredila i svome gospodaru, ali malo bi se uredila tamo i ovaj šefu, Bošnjaku, ko, i šefu, i koji je gleda, i Arab po nome tamo koji se nisi ono nargilom koji puši, da ona bude univerzalna svakome paše. Kogod pogleda uvi kaže, je Arab mašalno. Aha. E takva je ona da bude. E to je tamo Slimanka. to je ta hađija muslimanka. I onda e, je isto uredio. E to ti znači, je muslimanka, znači ona se ovaj, Ona, ona, za, ona, ona se može uklopiti u sva podneblja i, i ovaj, u s, sve tokove. To je pogrešno. Znači, to što se radi, ne, taj gore grba zabranjena, poslanic je samo nekao kaže ila anu hunne fe inne hunne menonat, kaže prokunite i one su proklete, kaže, i ovaj a, to je znači od, od stvari, jer ta, to privlači pogled muškaraca, žena, izbaci, znači isa, privlači pogled, a od cilja žene, žene jel, kad stavi mahram u naglom, jeste da se prikrije, a ne da, da privlači poglede ljudi, jesno a ja imaju šamel a ima kakve rukave i to je ulica. Toliki. Pa ili to bavi sam... se tenisom ili znači Ne, ne, stare babo. Ili ili one samo imaju adatu pokrivano. Ima hađi, ima adet. U saudiskoj Arabiji ima žena koje nose nikabe, ne klanjaju. Nikad Allahu ne seju to palanije. A nikad ne nosi. Ko ima adet, ni ti nikad moraš nosti, to je znači Kad se rodila, već ti je bilo pripremljeno tamo nikab. To je za tebe. I to je adet. Zato je kod nas, žene ovdje koje su pokrivene, zaočkivo da žena pokrivena klanja da postoji sve. Kod ona pa nije tako. Ne mora znaš je ovo sad nekakva učestala pojava, svako druga neklanja, nismo to kazali. Ali postoji žena koje su pokrivene cijeli život propisno, nikad na srdu Allaho nije pala. A propisno pokrivena po... Znači ima i toga. Pa kad je ženiš dole, hađija dole, kad je ženiš, moraš kropi, ti bila. Znači, da, da e znači ako je pa pazite ovaj, ako je sa znači 8 da su Sulemanka da klan i tako dalje. Kod nas u našim podeljima recimo na Balkanu, u Evropi ne možeš naći jedno sa likavom da neklanja, to je nemoguće. Ja bar ne mogu pretpostaviti to sebi. Jer kod nas se to stavlja iz je što mi kažemo pobožnost, tako da re. Kod arapa ima slučaj babo traži da se i djevojka pokrije i brat i amidža, amidžin sin i cijelo pleme traži da se ona pokrije, da ne smira pokriti. Ali ona, imate ljudi, Arapa, ima čovjek, puši. Nekon ja nikako. Ovaj, m, nema on, on je, on je operisan od, od vjere u potpunosti. Pitaš ga, kako bi ti volio tvoje žene izgleda? Kaže, ovako, od glave do pete sva crna. Sve crno. Da je niko ne vidi. To je iz ljubomore. Da je niko ne gleda, on ima ljubomor. Ali nema vjere. Ta ljubomora je došla, naslijedio svojih predaka i tako da, ali nema vjere. Jer je Pa je to znači, za razlika, kod nas, ne mogu pretpostaviti da može kod nas čovjek koji ide na more, koji je pokvaren, koji je ovakav, je, je onakav, ne klanja i tako dalje, da može kazati, ja volim, žena bude pod ikavom. To ne pretpostaviti. To se zamislite da može biti, ne, je tako? Bi e, jeste. Tako da je ovaj... To, to kod njih znači nije, nije generalno pravilo. Kod nas imaju klanjuju, a nemoju hijjaba. Ne, ne, e te su bolje od ovih što nose nikab, a nis pokrivena. Mm -hmm. Jel'o red? One su bolje od nje, jer je namaz, namaz na, je, je bitniji od hijjaba, jedno je drugo bitno, ali namaz, kad se dođe na darađu, na ljesticu prioriteta, namaz je bitniji i vredniji od hijjaba, jes? Ima polno, tako što ja. znam. Znam dašta zbog baš tobi je balabu, ovaj, ona je ubio što da ona panija, ali... Jeste, jeste. Moja mala čevka krenula sad, verhandle lada se klanja, on na englesko, A ona sad je još u sumnju da se pokrije i da smetili. Ne... A Elhamdulillah počinu. Fin, to je lijepo, znači to je prvi stepen da se počne sa namazom i to je korisno i to je jako bitno, znači sve to ima to svoje stepenove. Ponekad osoba spremna, meni se skoraj dan še priča došao kod nas dole pa držao predavanje, pa ja prevodio, kaže mi sedimo gora u džami, negdje u Čarši, na, baš Čarši u Sarajevu, Uđe kad je djevojka kaže ja kaže kad sam je vidio kad je meni se sve smrкло to je kaže ušla pa skoro pa bez odjeće skoro pa na naga kućeš ti kad je Allahu Rabb kio u džamiju ko ti za kaže kad ona izvuče iz svoje torbice kaže jednu pa drugu onu šta je suklju šta je i kaže obuče se kaže i stade tamo kaže klanja nam se i opet kad je smota ono i opet kaže na koga ona počiže To nema kod oni, oni oni oni oni se on se on nakon to dana je prošlo on se i sada mi to pričaju i sada se oni ibrati tome. I on se ibrat narodna 3 mjeseca tome kako on vidio kako žena došla tako, tako je li ovaj je skromno obučena i, i ali klanja. I toga ima. Dači ja znam ovaj znam sestara znači bostevanke koje nisu to vrijeme kad zbir nije studirala djevojka nije bila pokrivena i tako dalje a svakoveče noći namaz spavalala ne samo propisane namaze noći nama svako klaња svakogom u slučaju prišli smo dio sam na ne sazdan i u vrijeme drahnje tako smo učili došle dvije prve četvoro poslanje škola mi ovako, ovako otkrivamo pa pravdu se poču Šan, moraš, just, just. ono u školu neće da mu dala znači. Tamo. ili mora ne ne to je ako bog da to su lijepe znakovi ne treba to je da ona dolazi tako i da klanja to je znak da u njoj ima hajra e sad samo to treba naći dobro društvo znači da se neko zabavi o konje, da, da je znači da je priča da je danese neka kasetu CD znači predavanje lijevo desno znači da ona počne znači da shvata i da razumijeva i da uči I da se iman ja čujem da naoko dok ako Bog da dolazi dolazi i, jer pitanje držanja za vjeru je pitanje srca imana. Tebi kad iman uđe u srce, tebi kad dođe šest pet šefa ispred tebe stalo reknuo nećeš klanjet. Ko da ko da niko ništa nije kazao. To je svi kadra to pomoglo sa nulom na kvadrat. Ja ima da klanjamo ovdje, ima drugo mjesto, bio da beta kom trebamo vakav bujno. Ali problem čovjek koji nema imana s ovim srcem i on stane i samo gleda prvo 15 minuta on osmatra hoće ga vidjeti hoće naći nečer jer se boji pa tako tako ti je znači po pitanju čovjekov vjeropcijenito hoće li ostaviti kamatu ko će ostaviti kamatu i odreći se 5000 € kamate koju je dobio i ko će odati biznisa koji je haram čovjek koji kaže to je moje sorte ne zaduženo to je za mene završeno ne želim više to vidim svojim očima nikad. to je znači stvar samo imana A ti to su pokazatelji, dok ne znam kada ja redovno, to su pokazatelji lijepi, ako Bog da, ovaj da, da u njemu ima hajra i da treba, znači, oko njega se pozabrati, jesli? Dobro. Alati, poživiti. Šeji, kakve propisu čovjeka? Tu ja sam sad, da dala najboljih informacija, ti... Čovjek je jednako ženski, ne maram. Dobro. Kako se propis nije i njega? Mene sako pitan, šta ovo? Sad mene svi biti, kada si na dom nema dom šeji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 Imers, donal't forgot atayska za vas širok izbor audio i video islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na tapat adresi Kellergasse 12, 4020 Linz, Austrija na web portalu www.kelsepatcha.at.